Te pitää korjaa, että teille sitten hei, jos me kerran saadaan teille jatsia, niin teidän pitää käyttää myös myöskin, myöskin niinku jatskonsertissa. Eikä sitten pitää olla kädet ylhäällä. läin, napsut eivät jätä näin. kuinka juuri kuinka pitää. Kiitos! Kulkisi piksi te paikkaan on sinä, Pomo paina perkeä ikäute Ei ole ketään, kenelle tämä kertoisi. Mä kukaan ei ole niin vahva. Vettä yksi tämä polun tajonta, kyllä jäinkeissäkin vaihtuu paita, kun joskus ei klittoni vaimo heittää. Mun nimeni on Olli Lindholm, ja mä olen vähän mykistynyt. Tuotte ollut melkein yhtä hyviä kuin me tänään. Ja saati yhtä kaunis kuin minä. Laulu. Wow. Até Mitä se on kyselee? Halutteko jotain? Mitä se kyselee? Mitä se on sun tietää? Miten keikalla se haluaisit olla, Arni? Me ollaan nyt Paskalistan keikalla. Niin, asiassa valitettavasti. on pössen keikka tai vähän niinku pössimäärää. Niin joo, nyt pössi rullettaa. Mä oon pössi löytynyt täällä näin kotiloitunut. Nimittäin lähtee nyt sitten kesälomittamaan tänään tämän lähetyksen jälkeen. Ja näin ollen pösse saa valita nyt se kappale tässä, kuten Paskis tulee, tässä vielä, meille tulee Karoke Paskis, tulee seuraavalla viikolla tulee juhannus speciali Paskis, ja jolloin juhannuksessa tulee taas ne, pitkästä aikaa tämä maratoni tulee sitten, sillä niin lailla, eikö vi viidestä tai kuuteen iltapäivällä? Joo, pesia, aika Paskis maratonin kanssa, Paskalissa tulee 5. kuuteen suorana, ja kuudesta aamu kahdeksaan ja Pari vuoden tauon jälkeen on kovasti toivottu paskismaratoni. Niin, eli tämä siis juhannuksena. ensi viikolla tulee karaoke-spesiaali, tulee tuli Hongisto, joka ihan oikeasti harrastaa karaokea. Sitten tulee se juhannuksespesiaali, jolloin tietenkin aiheen kuuluvaa auju, Suomi nostalkia musiikkia, että tämä mitä nyt tuleekaan mieleen silloin sitten. Ja vielä sitten poikkeukset yksi paskis pidetään nimittäin. Tois, tulee vielä juhdoksen jälkeen me, on justina menty vaan tauolle Mutta nyt me, koska on potkupallon Eemaskabatin Potkupallon special on pyydetty pitkä niin Tänne tulee sitten Antsa tulee, Mikähän ei oikeen nime? Antti Tää se Antti Ja, ja sitten tulee myös Pauli ja Silja Sinäurin eli Puppe Meikäläisen vieraaksi tänne näin Tässä on Antsa Mertaranta Allstars Ja Puita Kaminaan Toinen seuraava Antsa Ante Mertanen tar rumpui tässä. Ai niin se on rumpali joo. Kukas laulaa? Ei mitään hajua. Tää kuulostaa jokin Turos hevi kieltä. Niin ja pösyhän hävisi lätkävedon se niin sä lupasit että otetaan paita pois päältä. päältä. Ei päästä, Arri! hänen pitää sitä päässään. Nyt hän... Arri Saksala laulaa. Arri Saksala! Hyvä hartsa. Ja nyt pösyä riisuu vaihtaa pois hänellä on seksikäs valkoinen t-paita ja nyt lähtee nyt lähtee hyvä taas, herrat Minkäs äh, kupin koko kupin koko liivit sulla on. Keskisormen koko seuraava biisi sama bändi Sori, sorry alusta alusta alusta hiljaa hiljaa hilja. tässä ansa puhuu jotain ansa puhuu täällä jotain okei kunella puhe sama bändi Neonvalojen meri iski vasten kasvojani hajaessani pääväyrälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo, siitä vähän matkan päässä houkutteli kinnusen kuppila iltakahville, ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli sen vuorissa seuran talo, josta kaikui illan häväryyteen mukaansa tempaava rytmi! Mennään seuraava Mertsa, Mertsi merce laulaja Ei laula eikin kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä viestiä tänne kyllä kyllä tänne ylväs torso laitetaan otetaan valokuva aika laitetaan Menkää Facebookiin tykkäämään Radio Helsingin paskallista sivusta sinne ilmestyy kuva lähetyksen jälkeen lähetyksen jälkeen yläoston pössse ai ai jotain semmoista on jo pössellä minossa alkaksona on loma välittömästi paskiksen jälkeen makkaappaleen nimi on Kaksutessa senttiä! Kilalka, lomalka, loma alkaa! popera. Turmettarilla, ruttarilla. Vatelimme lomakatto pateen. Popera, popera, ja pateen, palempia. Aja. Vat, vakiota, saksin vakiota niin paraa. Sovatottaparva. Aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, tässä on Popeda livenä Popeda oli parasta livenä, silloin se on äijää Pate vetää äijää Ei Pate vetää äijää, ei se mikään homo. <tos> ha <tos> <tos> Äijä juttu, äijä juttu, äijä humori Ja eikö meillä on kaiken maailman täällä mitä on toivottu? Kyllä on uutoksia. Äijä ne on niin äijä. Kaksi tässä astuta senttiä vaan 40 senttiä tavak. Oksulari taskus 20 senttiä. Mulla on ne vitsär hetkonen. Katotaas paljos mulla on taskussa. Enemmän senttejä taskussa. Euron ei mennä. Katotaan mulla tulee Mulla on 35 senttiä taskussa. Mulla on 2 euroa. Mulla on kaksi euroa 70 senttiä voitit. Ei. Ei. Euroja lasketaan mulla kaikki euroja, mutta senttiä paljon on senttiä. 30 70, 70. senttiä mulla. Se on 20 kertaa pienempi kuin <laughs> edemmän kuin mulla. Uh, 70 senttiä. Taas pitää sen. Miä vain. Mut mulla kutikin Hei. Tämän verran loppuun mä, mä, tota, no, niin sopii pössö pidä pieniä pitää noissa sun mä Vaikka noita ä, shoutbox viestejä ja siihen sopii Tietenkin äijä meininki, eli elikkä aban mamma mia panhuilu versioina tähän näin taustamusiiksi Sekkaan sillä välin pössö tota ää, vii, Seuraava viisi, mä käyn läpi näitä viestejä nopeasti Luetaan sitten tänkin lisää Ja tästä tuli viesti, että Kassi Hieltä, että Pah, Hyvä Kassiikin sopii hyvin tähän tunnemaan täällä näin, näin. Tommi Lainteinen-Ponga tuollinen fanittamassa ja Kruuta. Soittaisitko Tommille niiden biisin HOMA, sviit HOMA? Länää tulee todennäköisesti tänään erikoisversio viedäolo Roosasta Jay lähettää hyvää kesälöimää DJ Pöysilölle Pakarisen miehet kappaletta, toivotaan aina Parkerisen miehet kappaletta Se toivottiin viime viikollakin ja silloin minä soitin sen Milloin olisi krapula paskis? Se varmaan sopisi juhannuksia lähetyksen jälkeisenä aamuna. Lie perunamiestä soivotaan. Soittakaa popera no niin sieltähän se tuli. Antero no, toivoi. Mäntti Kulla parempi kuin jääkiekko. Ja pari viestiä vielä. Oravaa tietenkin toivotaan. Nyt paskallista Paskalista saadaan Mika, Mika Mali. Se on, se on Mika ja Turkka Mali. Va? Se, se on DJ. Kuulin tuon joskus muutama vuosi sitten. En ole... Radio Suomesta, se oli paskin biisi, ikinä. Ja Jussa laittoi, mitä eroa on? Ja hakullisen Jussilla ja Lindholmin Ollilla. Toinen on musiikki ja toinen onnistunut saamaan taksiluvan. Enää tuli Porirokista, tuli spesiaali, tai tuolla lähetys teemalta. Unohdin se katsoa, mutta yleensä ne tulee aina uusintana. Paskoja vitsiin Paskalistaan homopetterit on tyttö laittoi viestin tänne näin popena kauhuissaan Backstagella oli pää, pääruokana patee <gül> pilantuneenhan maksalla <gül> Eikö ole hyvä? Oli hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. hyvä, hyvä, hyvä. Yes, toivotaan Ja Jay laittoi viestin Tajusin äsken 20 senttiä viisin Peron ajatuksen ensimmäistä kertaa voi älyhoi! Kyllä Älyhoi Onneksi mutta hei pössä, aina tulla Suora Oi, sorry. Eh, le le. Tässä on mu saa. -oh oi oi, loistavaa. Ja ja ja kuku jamboya, ja je. Ja ja je kuku jamboya, ja je. As I smooth as they move Cause yeah, that's what they say, but I can't prove So turn it up again and watch me move to the groove As we get close, you whisper Coco I hold you in my arms And you say Jumbo Scream and shout, turn and say Colombo Now I gotta go, so Coco Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, shake my heart And make me happy me Mitä tuntuu Pösset Arskaille, täällä ei olla ydänosottomissa lähetyksen aikana? On tämä enemmän äijän menoa, niinku siellä on paljon enemmän äijäfiilistä. Joo, kyllä, kyllä, kyllä, ne on joo. Ja... Niinku rentoutuu, tiedätkö. Monet rockilaulajat esiintyy paidattomana. Onko siellä jotain tiettyä suosikkia, joka ei Axel Rose. Mä en mäkään ole Ikki Poppeli. Tätä sopii hyvin tähän lähetykseen, jos sulla on. Mm -hmm. Tämä eurohumpa ja eurohumpa tavallaan toi Suomeen kyllä toi aikoinaan yleisradio ja radiomafia, ja nythän se on nimi vaihtunut, ja se on... Radio Mikä se on? <laughs> Ylehäksä. Hyvin on haavat hallussa täällä näin. Ja niin ni ni on radiomafian ajoista ollut perint perinteenä. Kesäkummi 5 Lanssero Jotkut, muistaakseni Siis PNP on ainoa Niillä ne on tehnyt, Se on ihan hyvä Joo se on tosi hyvä Mutta mu, muita nyt ei tuu mieleen Mitkä olis jotkut Jotkut on ihan oikeesti hyviä Yleensä ne on todella noloja Ja nyt tänä vuonna Siis tää on niin, niin ysäriä kolla ja osaa Tää on duo Ja kappaleen nimi on Panisin Ja tää kuulostaa jotenkin Kun yläasteen Musiikkiluokka Laise tois pääsy tekee demoa. ne toisiaan suutelee. Ja just kun se Tässä siis tämä vuoteleminen. No, Sä käännät pääsi pois. Oletko osallistunut koskaan pössäni näihin tapahtumiin, mitä ne järkkässä radiomafia tai On osallistunut. Ja heitti sä, sen sä kun he heittelin niitä siis Sähkö Saatko? Käytitkö? Mä olin aina niin kaukana, että emme ikinä päässyt sinne kantamalle toisin kuin Okei, joo. Sä et koska saanut koskaan kesäkumia siis? En Joo, No, niin. Silloin ei olista sun sen hetkisen tyttöystävän tainnut todeta tätä klassista lausetta, hei knulla, mulla on uunissa pulla! Ai na ihda Oscar. No niin tää on, tää on, silloin silloin katot kun silloin silloin uusia hahmoja kun silloin tota no niin on day pösö niin että tuut aina perjantai sen perjantaisin 3sta 4äste ilta sinä Fritzumikko lähtee saalistamaan. Funny sin. Oo oo. oh, oh. sin. PANISIN! Minäpä näytän heidän kuvaa! Mitäs mieltä Mikko on? PANISIN! Kumpaa? En tiiä Ja nyt tässä pitää ottaa Jonna vai Eerin? Jonna Jonna? Eiku Eerin! Eerin! mä hämmenyn! Mä hämmensin sua! Jonna asuu melkein siellä päin missä mäkin asun mutta mä näin siellä päin myös keikkabussin ja sinne luki Eerin Olisiko, olisiko, olisiko mutta muuttanut sitten tota noin... Seuraava biisi! Ei seuraava biisi, seuraavaksi seuraava biisi! Loistavaa, loistavaa! anna tulla! Kohta mennään muuten mainoksiin ja sitten loitetaan kohta taas lisää sattokset ja... <tos> Entäs, entäs jos muuten näkisit paten? Panisitko? Joo! <tos> Panisitko? <tos> <tos> <Me> en panis! <tos> Homosteluhan saa miesten mm. hommaa! <tos> Onko tunnetusti päivän tehät aikojaan ja tuntee, kun lumi pettää mua. Hän risti käyn, jänsi katseen hiljo ylöspäin ja kiitti, miten onkaan suona rakkautta näin. Aina toivo kyllä paljon, mutta saikin enemmän. Vaan yhtä tien nähän Niin piene hetke rakkaas on lumivalatonen On puhas niin kuin hankki helmi kuisti Voi kumpa joskus kaavemmin sen loista kestee pois Vaan illan tullen Mikä tämä on? Kerropa DJ Tämä on jamppakääriäänä ja taasta orkesteri ja viisi varmaan tunnetta. Tämä levyltä halluu viihyttää. Joo, tota, sä oot että mulla joskus soittanut, mä olin unohtanut, että tämmöinen on, koska nyt on pössyspesiaali. Pössä lähtee lomittamaan, tämä lähetyksen Ulla. jälkeen kesä lomittamaan, niin äh, muistatko sinä tämmöistä? Mennään tämän jälkeen mainoksia. Oli äsken saamamme tiedon mukaan vuosia sitten teinimuusikkona uskomattomaan suosioon noussut, jake on kuollut. Hän oli kuolessaan vain 24-vuotias. Poliisi ei ole vielä julkistanut kuolemaan liittyviä tietoja. Vettä. Mä ostin tämän Eurolla kirpparilta ihan tämän biisin takia. Keperi isänsä taloja kävi siellä Hei, Mutta oli liika lapsuessa Vähän mä lapsu <tos> valmiiksi Saada faijankaa kavaleijan paremmiksi Molemmat ois voinut antaa toisille anteeksi Mut se kaikki oli nyt vaunohdettava Piti liiku eteenpäin tulevan kurotettava tässä patti myös Se valta lapsille. Se olisi todella hyvä idea, että lapset, lapset päättää mitä saa tehdä, mitä ei. Toita kerätessä löyty kellaristo ja fajan nimel varustettu kusineskitta. Se ihme tytti ei jaki ollut kuulkoa. Et faja olisi koska tehny musaa. Tää saisi miettiä, se isän vaan lisää, Ois ku mun halliste se ei siitä. Jokainen hetki. <laughs> Me tiedäkään Katotta tässä lasta hyväksi vai käytät käyttäkö lapsi aikoista hyväksi. Hmm. PULINEN, sillä huomenna. Siis Pikku ke ja jake featuren Ollie Leithon. Aika ka moista. Pelottavaa. Hu huh, huh, mitä kama Joo, <mitque> Ja ke otti leikki vähän niinku miksi Eminemistä on kaapparata vaan mikä se onkaan joo. Eikö tää riitä. Ollie Leino Suomen Elton John. Tämä <mantle> on Radio Helsinki. Hyvät pääkaupunkilaiset, meillä on täällä paljon tapahtumia ja se on hyvä juttu. Tapahtumilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joihin tuottajat ja yleisö voivat valinnoillaan vaikuttaa. Paljasta tapahtumakesän ekoteko osallistumalla valokuvauskilpailuun osoitteessa greeningevents.fi. Pääpalkintona Bileet, 20 hengen merenrantasaunassa, Villa Vuosannassa, iltapaloineen. Greening Events-hanke on osa Design-pääkaupunkivuoden ohjelmaa. Greening Crossover-keittiö yhdistelee eri ruokakulttuureja ennakkolullottomaan makuun. Crossover-musiikki yhdistelee eri musiikkityylejä monenlaiseen makuun. Crossover-autot sopivat suomalaiseen makuun. Varsinkin maailman ensimmäinen ja Suomen ostetun crossover, Nissan Qashqai. Nyt saat upeasti varustelun Qashqai 1.6 Select Editionin alle 21 000. Tervetuloa koeajolle omalle Nissan jälleenmyyjällesi. Mä olen Joona Kortesmäki, viikon päivitystouksoon juontaja. Vakioverana koomikko Lotta Baklun. Eli minä. Viikon päivityksessä puhutaan viikon parhaista Facebook-päivityksistä. Niitä voi ehdottaa osoitteessa nyt.fi. Vapaa sana, vapaa sielu eli Espiritu Libre. Homman takana ovat siis sol -olut ja Nyt-Liite. Seuraava viikon päivitystoukso keskiviikkona keskiviikkona, viikat biffissä kello seitsemän. Paikalla me, Arman Alitsad, Uusi sol -olut ja Sinä. Sodankylän elokuvajuhlat ja VR järjestävät yhteistyössä kansallisen audiovisuaalisen arkiston kanssa Rautateiden 150-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Junaelokuvasarjan Sodankylässä 13.17. kesäkuuta. Ja festivaalilla tietysti paljon muutakin. Voita matka juhlille. Osallistu kilpailuun. Katso www.msfilmfestivaal.fi. Radio Helsinki. Sinä etit vielä tilaisuutta. Jotta etit uutta, on ku ois kuuma jo, Mutta vielä tulloo noita, lämpimiä öetä joita. Sinä koko pitkän talven jaksoit ottaa. Vielä on kesä jäljellä vielä tullokaa niitä päiviä. Vielä voit löte ystävän vielä illaisuuden sua. Kesä sulle paljon antaa. Ai mä, mä en pilsä pikkaa. Sää sää sää. Mä en mä sää sää sää mä, Koska mä oon nyt pösilöin täällä näin. Ja dei Pösilö, koska tänään on viimeinen lähetys ennen kesälommoa. Niin Pösilö sitten on tuolla Arskan normaalilla paikalla. Arska hoitaa DJ Pösilön tekniikka hommiloi tänään. Onks tää nyt edelleenkin se yks? Ja ne vielä okei sen jälleellä. Jälleellä, Se on varmaan kessän jäljellä kukas pitkä kessel oma sulla sit oikein on? tarpeeks. Tarpeeks pitkä niin ku, ei me vaan no, siitä voitais... Ei, pössää on seuraan äänessä elokuvan puolivälissä. Niin joo. Tarkoittakaa että kesä on jäljellä semmoinen kaksi kuukau tai kaksi kuukautta. Hu aika, aika hyvin kuin tässä vaiheessa ska ei oikeen pääsä kuule suu Maailmokylässä viikonloppuinen oli päällä 12 astetta lämmintä. se oli siinäkin kesä kesät ollut toista toistaiseksi, siis. mutta nyt se alkaa, Siellä kesä alkaa reilun puolen tunnin kuluttua. Kyllä. 35 minuuttia, alkaa kesä. Toistavaa. Ja näin ollen siis tosiaankin pössö lähinnä valitsee näitä kappaleita, mutta Jonni verran minäkin laitan täältä tulemaan. Kohta mä erään Tommi läntisharvinaisuuden, mutta sitä ennen Pössen laittaa vaikka pari valintaa vielä sieltä, niin... Tätä on toivottu. Uutta Joo. Viisi nimen väärinpäin lentävät linnut. Okei. Okay. Siis onko niin kerron. Tähän perään tulee Heli Kajo, ja to, to, bestiksiä keskenään. Ne ah. on molemmat vereslihaa, tai mikä niin. Joo. Oosta koskaan no. lukenut haastattelua, tai nähnyt haastattelua jipusta, jossa se totta, ne, ei ole ihan vereslihalla, ja se tilittää no, niin, eks suhteita ja puhuu jumalasta ja kiroille vähän, ja panemisesta pikkusen vielä pitää puhua. Mä Perot että etukäteen tulee pelottava vieno roosa versio ja justiinsa sitten Keellä no meidän ikuna minä olen heviytyny helikaajo Joo Mä voi lukea tää on uustouttava siis hippu lakuiltaan tarveks ei ollut parasta hippoa Joo ei ollut. Jos mä kuolen nyt Se voi laula laulattaa tai noin niin, Kuka teki Kumpa musta tällä saa... naisen onappo no, tule Kuka teki minusta tämän pössen Mä pidän paljon Kuka enemmän talvesta, jos mä kuolen nuorena, kumpa olisin ehtinyt rakastu. Tuossa toivotaan paven jamma jammaa muuten. Soittakaa ole, ole, ole, ole. Se on futisbiisi. Silloin kun tulee se potkupallon lähetys kolme viikon kuluttua, silloin se futismusaa pelkästään melkeinpä. Autajaisissani pukeutukaa muista. Taiska toivoo, äh, mitä olis se olisi pienet Jaakko-tepot? Ei, ei, liian hyvä. Soittakaa, että Neimot Game Football EM 2012. Yhdyn edelliseen kommentoijalle, eli Keitseni tuossa noin, pari-kolme viikon tulee. Jujuusi taivasta laittoi vielä pilve pilveen vetelen. Järsöä töstel, takia vähän tyylikästä. Pettymy helikka ja mä ordin samanlaista tilitys. Nyt tulee rockia. Järsövalvosta toivotan sitä. Tää sitä soitettiin viime viikolla, kun oli toivonlähetys. Viisi toivetta vaan soitittiin silloin. Nöp, laittaa viestin. Hetköl, olitko se sinä pösilön, joka lähetti pösilön nimimerkillä Kamalan Ei. Haikun aavunsoiton skabaan? Hei. Onks tää vingiä? <tos> ja rami toitaan tuli viime viikolla. En ikinä uskonut sanoa tätä, mutta voisko soittaa mamban vielä oikeassa Me ehkä lopetamme siihen. Katsotaan nyt. Nyt on äijä rokkieisiin <tos> <tos> <tos> <tos> Ottakaa... Ruotsin EM-sijoituskaapa. Mut mu on kiinnostaa Ruotsin EM-sijoitus, niin tota noin, niin, vai kiinnostaaaks pössseä. Pössseä kiinnostaa. no, no mitä veikkaat? Menekö, pääseeko välijärjissä? Välijärjissä, ei puoliväli, ihan välijärjinä asti. Siis mu on ville veikkaus on välijärjä. No mulla, mä veikkaan että menee huonon min. No laaks jokku vetoasia. No lyö, lyödäs Ruotsin Kaksi sijoitus Kaksi 20. No lyödään 20 ja veto. No niin kättä päälle. 20. Eli jos se menee välijärjiin, niin se voitat. Se voitat, jo, jos ei mene välijärjiin niin minä voitan. Näin yksikäs Esiötökstele mul ei, mulla ei ole niin väliä sitten. Is on aina pelannut helvetin huonosti maaajoukkue. Sanakin jos loppu niin ehkä se viirokin skarppaa sitten. Se on niin niin, niin, tuota, no, niin on slatanen vuosi. Joo. Mut kertonut rakkareita sun muita niin. Siis sl sl slatanisti, eikö eikse näin ollut? Olen slatanisti Mut hei, onks vielä jotain vai la laitetaanko länää. Laita länää, mulla on rockibiisi länän perää joo, joo, no tottakai länää, <laughs> niin no, rockihan silloin pitää laittaa Mikä tää on? En mä kuulu aikaisemmin. Ai Aivan! Mä sanoin tää ton erikois, erikoisversio Mä le, lue tota levyn kadessa. mä kohta kerron sen kun mä otan se, tosta noin toi itse levy pois Ja äijä laittoi viestin noustaan sylös, mutta eiks Olli Lindholm sanonut siinä aluset että nouskaa Joo. Mutta ei, ei rakkaisu lumivalkoinen biisissä, se haluan ylösnousemaan jatkuvasti. Olen hämmennyt tästä kesäkuviin biisistä, nousin seisomaan, Jörk Jörkki laittoi viestin, Pillupirkko PIRKKO että odotan alaolossa Fritsu Mikkoa! Huhuhu! No niin, kyllä hyvin, hyvin lähtee, heti kesä heilläkin sieltä niin. Ja sitten vielä on kesä jäljellä, tää tie viennetty versiohan on merkittävästi parempi, jambalta myös helvetin hyvin Männö. Onko vielä se korealainen levy ja varmaan pari vuotta että Ei oo, jonnekin se on kadonnut Se oli helvetin hirveä. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Se oli aika hieno, mutta tämä, tätä näin Kostutetaan Arvo, mikä viisi Oi oh, oi oh, oi oh, oi oh, oi oh, oi oh. Missä on tämmösiä helmiä löytänyt? Mylly nyt kirpparilta oh, Mä en ole koskaan käyny siellä aikaisemmin Joku mulle sitä suositteli Ja nyt mennäänpäs käymään Ni sieltä, <tos> sieltä löytyi, sieltä löytyi muun muassa Vuosaaren ala-asteen 6c-luokan levy ja toi pikku keelevykin löytyi sieltä, niin. Mut hei, mä kerron tota noin, olikaan näiden versioiden nimet. Toi ekana, mikä soi tuossa, noin tulee ulos siitä, niin se oli Viedolorosa Soundtrack Radio Mix. Ja sitten oli, eka oli Viedolorosa R&R Remix. Ja arvaa, kuka sen on sovittanut. No. Ressu. En Ressu. Ressu Nyt tulee rockia. Hyvä. Tom. Lä, Toimi läntinä vähän Niin, kuin <tos> niin se kyllä. On. Ai, Jori! Mä aina unohdan, kun mä pidän tämän iPodin kovin yleisössä. Toivottavasti se toi toi toi toi toi toi toi Kumpis oikeast me remi Tommi Läntinen vai Ponchovin hiusharja 80 luvulla? Ehkä kysymys on oikeastaan. Niin, Tommi Läntinen vai toi Ponchovin hiusharja tai tota niin Läntinen. Joo oh, Läntinen, okei. Okay. He's down I, on his lock his mitä ne did they lock. Lock. silloin miksi his hook? Why did you say that? He was, He was niin. Gina works the diner all day Working for her, her man She brings home her pain for love For our Scott. Yeah, baby She's Gotta hold on to what we got Or does it make a difference if you make it online? We got each other, that's all love for long. missing. Messilin! Halfway there! Oh! Elan humpalla! The make it I swear, well. wow! Leaving on a prayer. Hiuksista ja nukkalakasta tuli mieleen että 8 luvulla ei oteta nyt otetaan ei oteta mitään haroroksia niin mikä oli tavallaan aikaa sillä, sillä lailla niin kuin tunnettu pokar company poka, niin Pokar tietenkin oli yeah. mutta, mutta aika lähellä menee nimittäin aika menee nimittäin, nimittäin. Tässä on kappale mikä on ehkä hämmentävin kappale niin mitä mä oon ikinä koskaan kuullut sen takia tää tulee soitettua seuraavaksi kunelle Tässä on Juha Vainio They are Arturi, Tuomas, and Dingon Or the man who joku the ring The man stands at Dingon? He tapasi Dingon Aina, Kernteä kutsu. Murona on sopiva biisi perää. Joo, hyvä. Hän on mies, joka tapasi dingon, tapa on tapasi sitting, on tapasi on tapasi sitting, on tapasi on kalleen. Hän on mies, joka tapasi sitting, joka tapasi dingon, on tapasi sitting, on tapasi sitting, on tapasi sitting, on tapasi on oleellista. Kerran kaupunki kaupan... Aika mä sen kappaleen noin niin kuin muuten. Ja kohosi siitä suosion, josta nautti näin kotona. Hän on mies, joka tapasi tingloon, bensini, bensiinimittarin. Pojat loikkasi häntä, nyt mies on jo legenda itsekin. Tää lähti hinnosti tää Noin, eikä se riittänyt siitä sitten Pössi! Ah, -pö. oh. Ei! Hei, hei! Onks, onks tää meri meri meri meri Onks tää nii, n, n, n, n, n, viroversio? Onko tää viroversio? Ei oo viroversio Mar Ä Mari Liis, vai mikä se oli se virovioksi sitten? Mä löysin tämmösen Replay Suomi manja Levyyn kirpparilta myös <tos> Okei, okay, joo, paljon maksoit? Ma ma viisi euroa Viisi euroa, mä maksoin Länästä ja tostakin tuota, niin kaikesta maksoin euroa Onks tää Noimanni? Jaa, hei, Ei. Ei oo. Artistiksi on merkitty, merkitty Jari K. Aha. tämmönen hengästyttävä versio. vähän liian nopeesti menee. Koitetaan perään nyt sitten se Viro versio, kun ja ja Leen, rahatu, se on jo soundboxissa. Ja kiinnä, soittakaa Länä remixit kokonaan. Niin ja toivon Marileen rahatu tuhka Ja tässä se tietty tulee. Ja länäremiksit remixit soitetaan joskus toistet kokonaan. Nyt on pässe pässe sou lähinä tällä näe valitsee viisistä tällä Muutama loukuttavasta. Ehkä lopetetaan S viikolla lä länä remixi sitten. Me luin vanhaa imakelehtiä noin 10 vai 10 vuotta vanhaa. Siinä oli viro artikkeli ja siinä oli että viro että, että vi virola menee hyvin, mutta herranen aikaisin tää Virossa on iso äärioikeistolainen puolue, puolue Mutta Suomessa onneksi teillä ei semmoista, että ainoastaan tuota, niin Toni Halmetta äänestetään <tos> ja Meillä on iso äärioikeistolaiset puoluetta täällä näin mm. Kertsi jälkeen mainoksiin Vai onko on jotain, mikä on tähän perään vai mitä me tehdään? Mennään mainoksiin Mennään, 20 minuuttia pöselö antautuu kesälaitomien vietäväksi. Ja tuolla Fritzu Mikko todella odotellaan. Kaksi kuukautta Fritzu Mikko. Ai ai, ai, ai, ai. 1748 Helsingin edustalle ryhdyttiin rakentamaan Suomen linnan mitä jo oo tuonut? Pohjolan koska. Pohjolainen Anteeksi, tämän että mikrofoni oli auki. Helsinki. Varhainen lintu, Kaalimadon nappaa. Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Mm. Vuoden eka kalareissu. Mm. Ai ai ai. Oh, hei, kukas tuolta tulee? Nyt, nyt, nyt voit pitää lopettaa. Ei oo vielä lupia. Piste kalastusluvat kuntoon. Lisätietoja luvat helposti netistä. MMM.fi kautta kalastus. Säästöpankissa talouspalomies, kuinka voin auttaa? Nyt palaa hihat ja hervot. Siinä tapauksessa soitit oikeaan paikkaa. Kertokaapa koko tilanne kaikessa rauhassa. Käämi alkoi palaa, kun oli tarvittu asuntolainaa, niin yhdestä pankista ei saa ketään kiinni. Ja toisesta töksäytettiin saman tien, että ei tipu, että mitä tässä nyt voi tehdä? No voisitte tulla huomenna tänne meille. Laitetaan laina-asia kuntoon. Kuntoon? Huomenna. Kylläpä hyvinkin, ei muuta kuin huomiseen. Joku Kiitos. Säästöpankki auttaa aina. Kesäkuun viimeisenä lauantaina Puistobluesin päälavalla legendaarinen creedence ja lauluntekijä John Fogerty. Faktat, flabat ja skabat. Puistoblues.fi Kuvittele, että voisit koota menun huippuravintoloiden annoksista. Taste of Helsinki tapahtumassa se on mahdollista. 20 eurolla voit kasata tasting menuun, esimerkiksi ravintola Murun, Farnangin, Demon ja Juuren keittiöistä. Taste of Helsinki 14-17 kesäkuuta Kansalaistorin puistossa. Kaikki mukana olevat ja tietoa lipuista löydät osoitteesta tasteofhelsinki.fi. Yhteistyössä Radio Helsinki. Tämä on Radio Helsinki. Matti varjollansa maahan laskeutuu, Pyöräposkin riemulansa nauna... No, Ohjaa, no, rupes... kun rupesi Olli Linhamin Se on hieno. Se on onnistunut levyssään. Se on, on, onnistunut nukuttamaan meidät. Väsynyttä meininkiä. Kerratkin sitä ihmisen tarkoituksia. pitää yöllä siis, Tää on siis Nukkumatti ja Herra Kuu-niminen levy Olli Lindholmilta. Ja... Susanna Hietalalta. Kuka on Susanna Hietalalta? Eikö se ole Cloud4Five jäsen? Mun käsittääkseni Susanna Hietala on se tyyppi, joka on tehnyt duo-levyyn Olli Lindholmin kanssa. Kyllä. nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt sytyttää hitaasti. Ja hitaasti sytyttää sitten... Varmaan kyllä pari viikon kuluttua juhannuksena, koska jos ette pääse lähetyksen pariin viidestä kuuteen, niin tulee kolmesta neljä, mutta koska on tulossa juhannus spesiaalisen perään sitten niin viidestä kuuteen tulee suora juonnuslähetys ja sen perään kuinka monta tuntia tulee nauhoilta sitä vanhoja paskiks lähetyksiä? Onko se kahdeksan, 14 tuntia, neljätoist tuntia, 15 tuntia yhteensä putkeen Joo. paskiksi ja sitä ollaan toivottu jo pari vuotta ja ja se ei onnistunut, koska pa aikaisemmin pari vuotta aikaisemmin Paskissa niin oli vikalähetys, mikä tuli suorana juhannuksena, mutta sitten kun tuli muita lähetyksiä, me ei pystytty tekemään sitä, mutta me siirsimme, me älytti, niin muutama vuosi, mä älytti, että siirtää <laughs> ja näin olemme me voidaan laittaa nämä pitkät <laughs> Kyllä, kerta kaikkiaan, kyllä me ollaan älykkäitä täällä näin. Seuraava viisi Pösille, ole hyvä. Pösillä on vielä varti verran lä lähetystyötä jäljellä tällä näin ennen kuin palaa sitten syssymällä elokuun alkupuolella. Hei. Parataan uudestaan sitten Soka irti Sokkaa irti Pes ottaa soka irti, irti. Yeah. Pillupirkko laittoi viisi Arska kyllä sääkin saat Oletko sä koskaan haluskaa harrastaa kippakivaa muni ja Pillupirkon kanssa pössä? se kippaa No entäs Fritsumikko? <tos> se ei ei tullu vastaan, sä katat se selviää sitten Pössähän ei voi Fritzumikon puolesta puolesta vastaan Sokan irti, rohkeutu rohkan sil viesti, onko teamer yhä kasassa? Todennäköisesti, jos me järjestetään joku Paskis-konsertti, niin toivottavasti silloin kyllä Ruuti on, kuivaa, mukis on märkää kissu on Miksi idastaa? Ei oo hyödytty ennekään Mekin toimaa, jos haluat kysyä hiljaa Mut jos on mesissä Ryydyt ilmaan Viestä juomaan mut ei tee me tyhmällekään Ja sit kun lähtee hyvän ryhmäl vetää sellainen pikku vika mut on kai Kummaistuudissa tilataan pulloittain Lasken nestot tai laskoisin ulkomaille, Vedän shotin päähän Kurtko vain Sokkaa irti, Mä perin päivin löys irti. Sä oot ihminen, kun tätä toivottiin viime viikolla Soita sokka irti, mä laituin vaan SOKKA IRTI! Ja sit se oli siinä niin, mutta hei, tämä varmaan sopii tähän näin Aisman ja Nyrillataa, kappaleen nimi Pössö Rillaa, Hänen ylvästä ja Tosiaan Pössö, yläosoittamista näin hävis veron Ja Pössö, minnekä se tuli oli tässä minne tulee kuvat? Radio Helsingin Face Menkään Facebookissa ja tykkäämään Radio Helsingin Paskallista nimistä sivustoa. Niin siellä löytyy pössöstä kuvasi sen jälkeen. Ja, ja, ja tulee jälkeen. kuvata näin. Kiedon. Ja mitä noita ka kaiken maailman on, niin meillä tulee sitten jossain vaiheessa, mä ajattelin, että me valottetaan ulkomaan, niin tehdään englannis täällä näin. Ja ka kaiken maailman suomalaisia sanontoja voidaan sitten kääntää englanniksi, kuten esimerkiksi nyt, äh, mitäs sä äh, nyt... Nyt se, se on menoksa sanoa Anni Lennox, jäks se joku ollut, niin sehän on englannista tietenkin, off we go Anni Lennox ja kaikkia tämmöistä sitten että te voitte itsekin laittaa sillon näitä vinkkejä tänne näin, mutta se tulee sitten joskus syysymällä, kun Seuraava olivat palautuneet lomilta. Joka, jana, sanja, Lävä tyltää. Joo, aina tullaan, aina joo, Tässä tullaan. Oli keikalla maanantaina. Oliko keikalla maanantaina? Mä Al menin, menin kattamaan, että kun... mä kuulin, että Skala Salamassa Black Album kokonaan, niin mä menin kattoon, että pitäisikö Hanna Pakarinen enterä Sandmanin. <laughs> Ei vetänyt vaan jotain 40 amerikkalaisia rockkareita Nyt vetä, nyt Hanna pakarani vetää entersämpäni. Joo, sitä on toivottukin tänne näin. Ja toi oli kir se nimenomaan Iceman A i S man Tuo Moshasiksa! Eh. Say prayers, little one, don't forget my son, everyone. Tuck you in, more within, keep you free from sin, till the sun comes. Sleep with, with one Mä laitan melkein yhtä pelottavaa musiikkia tähän perään Somatira. TIDÄN, HEI HEI, Somatira. TIDÄN Tunnistatko esittäjä? En Laukka laulaa. Kuvaa no, Kari peitsamo. Mutta hei, tunnistatko seuraavan? The the so long, Tuomas Ledin. Ei. Te, te on niin tunnistettavääne, että toi olisi No joo. Sommerene kort. Mutta kestää kohtigen sinne kuin ja pastis palahtuu taulalta. Elokuun alkupuolelle puoliväliin, jos silloin emme vielä tiedä tarkkaa palautumis päivämäärää goya e segla radio extremin Sommar hits levyltä Den mestar regna por. Kuka tano on? sulle laittanut tulemaan vai harjo jättänyt mulle. Sure regina ruda. Este kak mäste tämä, eiköhän tämä vi, vihaar mikä on inaf riittävasti mu vire. Seuraa biisit. Ta valasin satulinnaa, mä löysin Jari Sillan päältä Al, Rit Al Ritmo Latina levi, Lattari-versio Tähän on melkein yhtä hyvä, kuin toi Charles Saatana Tiko tiko! Kesäkisää! Tiko tiko! Tämä kyllä Yllä, yllä. Sano, että sä. Eikö koska, koska se on niin ei varsinaisesti? Ne on yleensä silloin, kun on kymmenä lämmintä ja sun tulee sata ihan samarista. Onks tänä vuonna ollenkaan sitten vielä kaksi meitä? vain, Jotka kohtaamaan johti. Kerran tie Sano, että yhä ainoa, ainoa olen. Sun. Sano, että yksin ollut. Lammatahdot. Silloin satulinna Linna meille kuuluis kokonaan. Sinulle mä aarteni aarten antaisin, jonka vuoksi kärsin ja taistelin. Sinulle mä antaisin, Su <kipuutukset> hyvin, kun se tulee tahtia sieltä niin. Hei! Wee! I'm bitch. She's a big fat bitch. She's the biggest bitch She's a stupid bitch. She's a bitch. She's a bitch to all the boys and girls. A Kylie's mom's a bitch. Kylie, Kylie, Kylie comment. Killa. Kylie, Kylie comment. Tieso pit. Hilintota niin järjettä pitää. Inoitin takit tissut. Mulla se arabismen kertoo meistä. Okei. Tiedät joissakin vaiheissa TB-spesiallin sote tänne tänne sitten. Ja kaikenmäen tosi TB idolisia, mutta silloin. Ja niin tämä käppä kappale televisioon. Se summa tulee taivota edemmälle. Spesse, Hyvä ostos. <tos> <tos> ei, ei! Ei! Ai ai ai! Oi oi. Uhh, ahh, Zingis Kaan. Uh, enää kymmenen minuuttia ja sitten sitten alkaa helpottaa. Mutta ensi viikolla sitten varokespecialit lähetys. Tuulihongiset tulee tänne näitä sekaisin Näin Noi, seuraa Arallaan. Näin seuraa. Toivottavasti täänsä laijoilla osoittamissa. Arja <laughs> yeah. no, on odottaa se pilupirkko tuolla noin. Fritsumikkoja. <laughs> Ar se tekee yksin paskista. Sjorkkaava Obama-laittoviesi, soittakaa okay, Arskan Just Do It, onko Tuossa joku ei eri hake. Miks mik se on kemia, miksi se on fysiikkaa? Tai biologiaa, hei hei hei hei, Terveystietoo! liikunta ja terveystieto, kuulostaa aika itse asiassa tässä yhteydessä. Seuraava viisi on toivottu niin paljon tänään, että soitetaan se, vaikka Arska soitti sen viime viikolla Tämä on vähän eroinen versio Aha. Ei perho kalastus sä Mut koskee seison kumisopas Tää on Hanna Pakarisen paperimiehen tytärlevyllä, et oli vähän eri versio <töl: structures> okei okay, joo Älä kysy miksi mulla on Hanna Pakarisen levy. Mä, mä tein nyt noita teostoja ja erillisistä lähetykset just tuossa. No, mä en, en tiedäkään se löytyy tuolta levyltä koska no, en mäkään tosiaan tuntuu to, kyseiseen albumiin. Eikö se jossakin tavaratalossa jaettu sitä tai tä, jotain tä, vastaavaa, mä muistan nyt. Täältä löytyy myös kaikki nuo kaikki nuoret tyypit, Steven Seagals. Kokeillaan sitä kohti tämän perään. on ja lomalla pössä aikoo tähän epen wow! uh! miehet on turvassa ehkä sitä kuollaan yksi kyllä on putki Pö silloin on Mitäs siellä se? En mä tiedä, pössihekoilla. Yl Yllättäen viisi, jotka me soitetaan tästä, niin me lähetykseen. Joskus nyt se rupeaa pukeutumaan kaas. täällä näin. Mä lähetän nyt tää viimeisiä. Mutta ihan hyvät bosarit sulla kyllä siellä on. Että mikä, mikä, kuppi, mikä kuppi se olikaan? A, B, C vai D? Mä ajattelen, että sulla on karvoja enemmän kuin mulla, mutta toisaalta mikä Jennesarjo sarjoat? Mä oon nyt viisi. Mä oon kun mulla on, mulla on 28, eh, 7, 18 vuotta aikaa päästä noin karvain ton ikäisenä. Kyllä, mulla oli aika paljon enemmän kuin jo ton mutta mi siis mikä, mikä se on nyt 7 vuotta, vai? 4! No ilo, kasta mä hirveästi, oo Mutta oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo se on oo oo ei No, oo Ivan ja kaikki tyypit. Tämä nyt meni vähän harakolla, mutta tämä on nyt löytyy tuossa tuo, noin tasa, joskus vähän. Vai oliko tämä hyvä versio? Sopiikö aika. Onko jo? Onko jo? Kello on sen verran. Mikan biisi on kolme ja puoli minuuttia? Kolme ja puoli Ja, ja, ja. ohjelma on jäljellä vielä. No tulee viitsen minuuttia. Mainokset. Mainokset. mainokset. Tämä Ma on hyvää radioa lähdöstä. Tämä on hyvä. Tämä on taas. Meidän pitäis tästä niinku minuuttiviera Pudellaan tätä minuutin vielä tää, tää, täällä Flowhun? Mitä luulet? Tauta <tos> on Kyllä! Tää on niinku, tosi jumitusta eh, ehkä, ehkä kun tulee Flow-lähetys Ehkä kun sopiva flow jos mä vieras, niin Pidetään flow special jolloin sanotaan paskaa indiata pelkästään Mutta se, se selviää sitten silloin Ja tosiaan ensi viikolla tulee Toi karaoke-special Tuuli Hongis tulee vieraks. potkupallo tulee kesäkuun vika äh, palaa elokunna. Nälkymin elokuun toisena perjantaina Niin, ja mikä tossa tietenkin jäi, jäi välissä pois on The Grand Paskapäivä Paskaa Juhannusta Viidesta niin, paski poikkeuksesta alkaa pari tuntia myöhässä Jotta voimme soittaa sitten yhteensä 15 tuntia paskaa musiikkia Mutta tilanne taitaa olla tällä hetkellä se, että Pösilö tämmönen hienon Kaikki nuoret tyypit VERSION <tos> ve VERSIO VERSION VERSIO Loppuu tähän näin Kuunnellaan ne toistakin kohta vähän Kato, Ja ku toinen biisi olis! Hienoo, tää on hienoo mikstään! Noniin, eikä tää riitä, hyvästi, pössi, laitapa tulemaan! Mikäs sopii sulle sun kesäoloma-biisiks tähän näin, sitte... Anni syöstä... Aijai... Hyvää kesää, nää elokuussa! Ehkä... Kesä on jäljellä! Nähdään, nähdään elokuussa ja ehkä myös kuulemme nää radiossa kun olemme! Pössi kiittää Hyvästi pössi! Uuu, pössi, pössi, pössi, pössi, pössi! Tuot näistä herrat, pössi poistuu studiosta jo mennyt